Entzumen proba. Lehenengo testua. Entzungaia, bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. entzun testua. Familien esinak kontutan hartu eta aurretan erabeen aixialdia bermatu nahi duen beste adibidea zestoan aurkitu dugu. Ikasturte berriari begira diru laguntza lerro berri bat jarri dute martxan. Araudiaren jatorrita araman gaitu nerea goikotzea zestoako sinegotzia. Gauza da, eh, bueno, e, euskera forotikan ateazala ideia hau bere garaian, ba bueno, ba eta E, parkian eta bat, eh manuskeraren erabilera, jaiste nahi eta bueno, haintzian ausmarketa eta neurte bat emantzan baitara erabileraren inguruan eta bai ikusi zela ekimen giratuta eta auspera geiago erabiltze zela. Eh ze Bueno, e, guraso elkarteekin eta eskolaekin harremanetan hori jarri ginean eta ikuste izan da ta, ba bueno, hainbat pertsonak ezuela parte hartzen ez bali doako, doako ekimenetan. Ordua, ba bueno, bai hasi zela araudia eh lante, bueno, bereziki harrekala ekonomikoa eh ba, bueno, hainbat aurdan e, erabakitzen zuelako e, parte hartu. Orduan, araudi horrek jasotzeuna da, ba egoera ekonomikoatikan inor esgeresia jo aktibitate hauetan eh parte ikartu gabe. Eta ekintza horiek dira kontua dagoen arte eh basaudela mala en eskola kirola ta kirolas josta zian, Guraso e, bueno, elkartia bere gain hartzean zitu lako, daik? Eta, bueno, araudionekin nahi izan dena da, bi hauetaz gain, bakoitzak, beste, bueno, erriko elkartziak eskaintzen duen aktivitatean parte hartzea. Eta hauek dia, bueno, eta antzataldia, e, itxarapena antzataldia, abantzu e, pelota eskola, futbol eskola, bertzo eskola, eta interpretazio eskola. Eta bai, diru laguntza hauek, zestoako gizarte zerbitzuen bidez bideratuko dituzte. Bai, aip egiztuten bezala, euskera forotik atea balimazan ere egitaz honen ideia bai euskera atikan aratagoko, e, bueno, beste elementu batzuk zarte ziala ez. Azkenean, aixiali ja, e, euskera zigitiaz gain, bai, baloratze zala, ba, bueno, komunidadian parte hartzeko edo bertakotzeko, e, bueno, bide bat edo tresna bat izan zitekela, eh bueno, gaitasun sozialek ere, bueno lantzialak, konfiantza, bueno lantzuela baita ere aurrak eta hori gondo pasatu azkenean baita ere, ba bueno, Euskeraz, eh, egiten balimazan, ba bueno, asko oso bai. Orduan, hortik antidata, bai izandala azkenean sail desberrinaan arteko elkarlan baten ondorioz joz dan araudi bat bertan hartu da parte, ba, bueno, e, kirol teknikariak, euskera teknikariak, gazteria teknikariak eta ongizatika ongizateteko Gizarte langileak ere bai. Orduan prozedura hori izangoan, gizarte zerbitzuetan eskaeragin eta baldintza betetzen bali maitua ja, ba bueno, gainentzeko sailetikanja bideratzea elkarteta. Familien ezinak kontutan hartu eta aurretan erabeen aixialdia bermatu nahi duen beste adibidea zestoan aurkitu dugu. Ikasturte berriari begira diru laguntza lerro berri bat jarri dute martxan. Araudiaren jatorrita gaitu, nerea goikotxea zestoako zinegotzia. Gauza da, e, bueno, Euskera Forotikan eta zala idei hau bere garaian, ma, bueno, ma, Euskaz Kalian eta e, Parkian eta bat e, mono Euskeraren erabillera. Geste nahi zalako, eta, bueno, aintzian hausbarketa eta neurtze bat emantzat nahi eta erabilleraaren inguruan, eta bai ikusi zala ekimen gireatu eta Euskerak gehiago erabiltzen zala. Esei gertatzea? Bueno, e, gura eta eskolaekin harremanetan hori jarri ginean eta ikuste izan da bueno, hainbat pertsonak ezuela parte hartzen ez bali doako, doako ekimenetan. Ordua, ba bueno, bai hasi zela araudia eh lante, bueno, bereziki harrekala ekonomikoa eh bueno, bitarteko, ba bueno, hainbat aurdan e, erabeketintzulako eh parte hartu. Orduan araudi horrek jasotzeuna da, ba, egoera ekonomikoatikan inor ezgeratzia aktibidade hauetan e, parte hartu gabe. Eta ekin horiek dira? Kontua da guen arte, e, bazau dela eskola kirola eta kirola azkosta doain ikan zian, e, bueno, urazol kartia bere gainartzen zitu lako. Eta, bueno, araudionekin nahi zan dena da bi hauetaz gain bakoitzak en, beste, bueno, erriko elkartziak eskaintzen duen aktibia jatean parte hartzea. Eta hauek dira, bueno, eta antzatalia, e, itxarapena antzatalia, abantzu, e, pelota eskola, futbol eskola, bertso eskola, eta interpretazio eskola. Eta bai, diru laguntza hauek, zestoako gizarte zerbitzuen bidez bideratuko dituzte. Bai, aipa izatea bezala, euskera forotik atea baldin bazan ere, egitaz moinen idea, bai, euskera Aratagoko, e, bueno, betza elementu batzuk zartzezi ala, ez? Azkenean, aixiali ja, e, euskeraz egitiaz gain, bai, baloratzez ala, ba, bueno, komunidadian parte hartzeko edo dertakotzeko, e, bueno, bide bat edo tresna bat izan zitekela, e, bueno, gaitasun sozialek ere, bueno, lantzei ala, konfiantza, bueno, lantzeuela baita ere aurrak, eta hori gondo pasaziaz gain baita ere, ba, bueno, euskeraz e, egiten baldin baza, ba, bueno, asko hobeto bai, orduan, hortik antiraka, Bai, sandala azkenean, sail arteko elkarlana baten ondorioz joz, dan araudi bat. Bertan hartu da parte, ba, bueno, e, kirol teknikariak, eskera teknikariak, gazteria teknikariak eta ongizatikak, ongizateteko gisartelan gileak ere bai. Orduan prozedura hori izangoan, gisarte zerbituztan eskaeragin eta baldintza betetzen bali maitua ja, ba bueno, gaineteko sailetikanja bideratzea elkarteta. Amaitu da entzungaia idatzi laukietan aukeratu itusun erantzunak. Bigarren testua. Entzungaia, bi aldiz entzungo duzu. Orain minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. Entzun, testua. Emakume ez jotzen, egin egiten da. Ezein destino biologikok, psikikok, ekonomikok ez definitzen gizaki emeak gizartean duen idudia. Zibilizazio soak sortzen du. Gaurkotasunik galdu ez duen gogo eta hau, mila bederatzeun berrogeita bederatzikoa da. Simone de Bogarrek idatzi zuen bigarren sexua izeneko saiakera liburuan. Filosofoa, zaiakera idazlea, novela gilea, idazlea, kasetaria, hori guztia izan zen boboar. Gaur egun feminismo baraikidearen oinarrian daude hainbat bat ideia garatu zituelako ezagutzen dugu nagusiki. Baina nori izan zen boboar. Zerrakigu bere bizitzaz. Mila bederatzion ta sortzian, jaiozen parixen, familia aberatxe eta katoliko baten babesean. Ama urterako pasekien idazle izan nahizuela. Eta siniestu izateari utzia zion dagoeneko. Sorbonako unibertsitatean ikasi zuen filosofia, Parisen. Garaiko intelektual ugari ezagutu zituen bertan, baita Jean-Paul Sartre ere. Bizitza osoan zehar bidelagun izango zuen pentsalaria. Nila bederatzion eta berrogeita bederatzian bigarren seksuali liburua kaleratu zuen. Eta beri burua oraindik feministatza despazuen ere, mundu zabaleko emakumeen aldeko borrokaren oinarri bilakatu zen. Bigarren Mundndu Gerrak eragin handia izan zuen pentsalariaren bizitzan, jarrera politikoa alboratu eta gaur egun esango genukeen moduan garaiko gatazka politikoetan bustitzen hasi zen bogua. Hirurogeita hamarreko hamarkadan esaterako, abortuaren despenalizazioaren aldeko suaazig mugimendua sortu zuen. Suazigek aukeratu esan nahi du Frantsesez. Nila bederatzie ehunta laurogeita seian hiltzen, hori bai, bere eleberri saiakera eta memoriali buruetan, gaurdainoko jartzuna dutena inbatkoko eta utzita. Simone de Beauharren pentsamenduaren oinarrian dagoen korrontea esistenzialismoa da. Edo zehatzago esan da, esistenzialismo ateoa, oinarri teologikorik horik estuena. Korronte horren arabera, gizakia ez dago aurrez determinatua inongo doktrina filosofiko edo moralengatik. Bizitzak eta munduak ez dute berezko zentzurik, baina norberak berea eman diezaiokea. Edo hare gehiako, eman behar dio, bizitza autentikoa bizi nahi badu. Gizakia askea da, eta ondorioz, kondenatuta dago etengabe autatzera. Eta horren bestez, haren erabakien arduraduna ere bada. Hau tuekin eta ekintzekin erabakitzen du zernolako pertsona izan nahi duen, eta zernolako gizarte mota nahi duen eraiki. Akkaboa aitzakiak oituretan biologian edo dena delakoan milatzea. edan zuen hortaz, Simon de Boboarrek. Bere bizipenak oso presente zituela garatu zuen haren pentsamendua. Bogo eta filosofikoa, zientifikoa eta literaturre maria uztartuz. Emakume ez daia jotzen, egin egiten da. Ezein destino biologikok, psikikok, ekonomikok ez du definitzen gizaki emeak gizartean duen irudia. Zibilizazio soak sortzen du. Gaurko galdu ez duen gogo eta hau, mila bederatzeun berrogeita bederatzikoa da. Simone de Boguarrek izatzi zuen bigarren sexua izeneko sajakera liburuan. Filosofoa, sajakera idazlea, novela gilea, idazlea, kazetaria, hori guztia izan zen boboar. Gaur egun feminismo baraikidearen oinarrian daude nahin bat ibeia garatu zituelako ezagutzen dugu nagurxiki. Baina nori izan zen boboar. Zer dakigu bere bizitzaz. Mila bederatzean eta sortzean, jaiozen Parisen, familia aberatxe eta katoliko baten babesean. Hama pasekien pazekien idazle izan nahizuela, eta siniestuna izateari utzia zion dagoeneko. Sorbonako unibertsitatean ikasi zuen filosofia Parisen. Garaiko intelektualu gari ezagutu zituen bertan, baita Jan Paul Sartre ere. Bizitza osoan zehar bidelagun izango zuen pentsalaria. Mila bederatzion eta berrogeita bederatzian, bigarren seksuali buruak aleratu zuen. Eta beri burua oraindik feministatza despazuen ere, mundu zabaleko emakumeen aldeko borrokaren oinarri bilakatu zen. Bigarren mundu gerrak eragin handia izan zuen pentsalariaren bizitzan. Jarrera politikoa alboratu, eta gaur egun esango genukeen moduan garaiko gatazka politikoetan bustitzen hasi zenbogua. Irurogeita marreko hamarkadan esaterako, abortuaren despenalizazioaren aldeko suaziek mugimendua sortu zuen. Suaziegek aukeratu esan nahi du frantxesez. Mila bederatzieon talaurogeita seian hiltzen, hori bai, bere eleberri saiakera eta memoriali buruetan, gaurdainoko jartzuna duten hainbat koko eta utzita. Simon de Boguarren pentsamenduaren oinarrian dagoen korrontea existentzialismoa da. Edo zehatzago esan da, existentzialismo ateoa, oinarri teologikorik ez duena. Korronte horren arabera, gizakia ez dago aurrez determinatua inongo doktrina filosofiko edo moralengatik. Bizitzak eta munduak ez dute berezko zenzurik baina norberak berea eman diezaioke. Edo are gehiako, eman behar dio, bizitza autentikoa bizi nahi badu. Gizakia askea da, eta ondorioz, kondenatuta dago etengabe autatzera. Eta horren bestez, haren erabakien ardura duna ere bada. Autoekin eta ekintzekin erabakitzen du zernolako pertsona izan nahi duen eta zernolako gizarte mota nahi duen eraiki. Akabo aitzakiak oituretan biologian edo dena delakoan milatzea. edan zuen hortaz, Simon de Boguarrek. Bere bizipenak oso presente zituela garatu zuen pentsamendua. Gogo eta filosofikoa, zientifikoa eta literatura emaria uztartuz. Amaitu da entzungaia, idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 Entzun, testua. Eta baratza, ezta? Baratza azken urte hauetan, baratzaren bai. garrantzia bai. E, zure komunikazionetan. Bai. Eta, beti hau ezzuk esan da da, behin baino gehiotan gaina ez da? Euskaldun bat inoiz ez da kultua izango baratzaz ez balima daki? Ez. Zergatik? Bueno, ba, hoxe ez da? asteko ba, baratza bat zer da? Ordun, guretzako, Euskaldun nontzako baratza da... Eh, landaren mundutikan eh, biherditun edo daukagun premi guztik asetzeko toki bat. Uh -huh. Ordun, beste kultura batzuetan jardinak existitzen dira, euskaraz ez, ez, ez, ez daukago hitzik jardina esateko eta jardin hori da baratza. Baratza batian, baserri bateko edo etxe bateko baratza batian, eh, etxe horratikan dagoen paisaje paisaia guztin ikuste dian landarieak daude. Hango puntan dagoen paguare etxea hurrean, edo aritza edo agina jarriko dugu etxea hurrean. Gero, eukiko ditugu ba, makilak, eta lokarrik, eta sokak eta iteko e, zuaitzak eta zuaizkak ere etxe ingurun. Mm -hmm. Eukiko ditugu sendabelarrak, eukiko ditugu usaileko landariak, loriak, ritualetan erabiliko ditugu landariak baitare bat zaneongoia. Eta gero, barazkik baitare ez da. Baino ez, gure bakarrik, baizik eta baita, Gure etxian daka un haziendaren txako, ez da? Hor dut, da baratza. Hor baratza zer da? Ez da gaztelerazko erazko baizik eta guk landari egin daukagun harreman, osua da baratza. Ordun basua zaigean ean, mendila zaigean ean, frutarboleta zaigean ean, egita zaigean ean, baratza zitzeiten nagia. Eta zergatik da irautzailea? Zea hori esan dezu? Bueno, batetikan kulturan lehenoko galderai lotuta kulturan kontzeptu honekin, kultura hitza bea dator kultibaretik. Mm -hmm. Ordun cultivare da landu eta zaindu, ez? Ordun kultibatzia edo e, baratza egitia da lurra zaindu eta lur horratikan eh ba bueno, ditugunak eh edo mozkinak sortzia. Ordun Kultura benetan hori da, hori gabe ez gendu keukikoa ezer, ez arkitektularik, ez hizkuntzarik, ez, ez, ez univerzidaderik, ez etxeik, ez ezer. Eh? Lurra lantzea gehatu ez baginean neolitikoan, Euskaldun hau hain dala mar mila urte, hori indikane tximinuak izango gineke. Orduan, kultura guztia horti dator kiko. Eta, bueno, ta lia, da. Irauntzailea da, esatik gaur egun bizi dugu egoeran, ezta? Ba, bat eh lurrari begira jartziak hori da egin daiteken irauntzaileak ondina. Esatik hori da eh zure bizitzak kalitatea zaintzea, baino baitare ingurukoena, kalitatezko likadura zerdan ikastea, eh da zure gorputza jartzia lurrera begira eta lurreko lania eta lurreko energiakin batera jartzea. da pentsatzia zure ondoren guai dizelur eta ze kalidadesko ingurumena uste nahi gean eta bar, eta bar, eta hori ez bada iraultza, ez dakit zer da. Eta baratza, ez da, baratza azken urte hauetan baratzaren bai. garrantzia bai. E, zure bai. eta beti hau ezzuk esan da da, behin baino gehiotan gaina, ez da, Euskaldun bat inoiz ez da kultua izango baratzaz ez balima daki. Ez. Zergatik? Bueno, ba, hoxe ez da, asteko ba, baratza bat zer da. Gure da. Orduan, guretzako, Euskaldun nontzako baratza da eh, landaren mundutikan eh, bierditun edo dauzka gau un premi guztik asetzeko toki bat. Uh -huh. Orduan, beste kultura batzutan jardinak existitzen dira, dia, Euskeraz ez dauka hitzik jardina uh -huh. esateko, eta jardin hori da baratza. Baratza batian, baserri bateko edo etxe bateko baratza batian, e, etxe hortetik paisaje paisaia guztin ikuste dian landariak daude. Hango puntan dauen paguare etxe aurrean eukiko dugu, edo aritza edo agina jarriko dugu etxe aurrean. Gero eukiko ditugu, ba, makilak eta lokarrik eta sokak eta aiteko, e, zuaitzak eta zuaiskak ere etxe ingurun. Eukiko itugu sendabelarrak eukiko etugu usaeko landariak, loriak, ritualetan erabiliko ditugun landariak baitare baratzen ehengoia eta gero barazkik baitare ez da. Baino ez guretzko bakarrik baizik eta baita gure etxian dakaun aziendarentzako ez da. Ordun dana da baratza. Orun baratza zer da ez da gaztelerazko huerta, baizik eta go lum landariau kin daukagun harreman osua da baratza. Orduan basua saigearanean mendila saigearanean frutarboleta saigearanean lorategita saigearanean baratz hasi ziteke nagia. Eeta zerretida irazaile Zea ere esan dezu? Bueno, batetikikan kulturan lehenoko galdera i lotuta kulturan kontzeptu honekin kultura hitza bea dator kultibaretik. Mm -hmm. Ordun kultibare da landu eta zaindu. du. Ord kultibatzia edo e, baratza egitia da lurra zaindu du eta lur hortatikan e, ba, bueno, beharditugunnak egekinak edo mozkinak sortzia. Ord, Kultura benetan hori da, hori gabe ez gen duk eukiko ezer, ez arkitekturarik, ez hizkuntzarik, ez, ez, ez univerzidaderik, ez etxeik, ez ezer. Eh? Lurra lantzea gehatu ez baginean niholitikoan, Euskaldun hau hau hain dala mar osortzi mila urte, hori indikane tximinuak izango gineke. Orduan, kultura guztilla horti dator kigu. Eta, bueno, Eta lia, da irauntzailea da. Irauntzailea gaur egun bizi dugun egoeran, ezta? Ba, bat e, lurrari begira jartziak hori da egin daiteken irauntzaiek ondina. Zetik, hori da e, zure bizitza kalitatea zaintzea, baino baitare ingurukoena, kalitatezko likadura zer dan ikastea, e, Da zure gorputza jartzia lurrera begira eta lurreko lania eta lurreko energiakin batera jartzia. Da pentsatzea zure ondoren guai dizelur eta ze kalidadesko ingurumena ustena higean. Eta bar, eta bar. Oiez bada iraultza, ez dakit zer da. Amaitu da entzun gaia. Idatzi laukietan aukeratu dituzun erantzunak.